Язик ставав шкарубким, як терпух, і він не міг навіть облизати потріскані губи. Весь час думав про воду, і тому на шиї в нього важко ходив гостренький борлачок. А ще хлопчик думав про те, як він побіжить до озера Шорколь і кинеться в його прохолодне ласкаве лоно, здіймаючи довкола себе бризки і риготатиме, риготатиме, від утіхи. Натішившись, він ухопить одежу, і босоні помчить до своїх овець, а потім скрикне від болю, бо пісок обпече його вже підсохлі п'ятий. і хлопчик затанцює на ньому, мов на розпеченій черені, перш ніж, Здогадається заритися ногами глибше. Де пісок не такий гарячий, з-під його ніг вискочить на полохана ящірка. Та, уздрівши знаймого хлопчика, заспокоїться. Він ніколи не руйнував її гнізда і не полював на ящеркові хвости. Будь щасливим, хлопчику. Коли дощ перепав, вони вискочили на берег, і муталіб затанцював то на одній, то на другій нозі, наче ступив на розпечений пісок. Але берег тут вкривала густа соковита трава. То муталіб витрушував із вух воду, все ще сміючись та відпирхуючись, і враз притих, помітивши, як Степан ухопився за груди і закашлявся. Спершу мотоліб подумав, що він сьорбнув води і похлинувся, але ні. Степан кашляв так, ніби йому не вистачало повітря. Сухо і натужно, аж синіва проступила на обличчі. Перехопивши стривожений мотолібів погляд, силовано і якось винувато всміхнувся і махнув рукою, Мовляв, не зважається в мене, буває, зараз менеться. Муталібу удав, що нічого особливого не помітив, і вони ще гарненько порибалили, риба після дощу почала ловитися, а ввечері перед від'їздом дістав зі своєї скриньки фонендоскоп і ретельно вислухав Степанові груди. Невтішні справи! похитав головою муталіб. «Я знаю, – сказав Степан, – у мене порог серця. Порог різний буває. Тобі, Степане, пора міняти клапан. І чим швидше, тим краще. Як це міняти? Дуже просто. Треба робити операцію. Нічого. Собі просто серце різати. Таких операцій нині роблять «Тисячі», – сказав муталіп. «І в нашій клініці найкраще. Приїжджай, я сам прооперую тебе. А хочеш, попрошу самого Волощука. І довго після того живуть?» – спитав Степан. «А тобі стільки треба?» «Багато. Не так, щоб дуже, але я хочу поженити дітей». Дехто після такої операції... «Живе близько 20 років. Це по сьогодні. Але ж медицина не стоїть на місці. Двадцять років – це немало», – сказав Степан. «А може бути і більше. Але я знаю, що вмирають і від простих операцій. Вмирають від подряпини», – сказав Муталіп. «Та знаєш, що найприкріше. Такі браві хлопці, які звертаються до нас здебільшого тоді, коли медицина вже без сила. Кожен думає, що хвороба сама минеться, а потім готовий на все. Та пізно. Ти не уявляєш, яке це страшне слово «пізно». У нашій професії воно рівнозначне смерті. «Не лякай мене», – засміявся Степан. «Пообіцяв двадцять років, а тепер забираєш?» «Тут не до жартів, Степане». Операція дуже складна. Я не збираюся тебе заспокоювати. Хочу сказати як другові, щоб ти знав правду. Якщо не погодишся, то житимеш недовго. Скільки? Набагато менше, ніж двадцять, сказав муталіп. Скільки ж? Значно менше. Ти ще погано мене знаєш, сказав Степан. За те я добре знаю цю недугу але вгадай, чим ти мені подобаєшся? Всі лікарі обіцяють хворим, що вони проживуть до ста, і відразу знаєш, що це неправда, така собі приказка, яка ще нікому не додала віри. А от 20 літ – це вже щось таке, що викликає довіру. Я з тобою цілком відвертий, Степане. Ти мусиш знати правду. Зараз ми друзі – а не лікар і пацієнт, хоча й перед пацієнтами я не вмію кривити душею. Часом це шкодить справі, бо кажуть, що віра хворого у своє одужання 90% успіху. Тільки віру цю слід підтримувати не голими обіцянками. У тебе, Степане, справді багато шансів на видужання». Ти так говориш, ніби я вже приречений. Я хочу, щоб ти поженив своїх дітей. Нелегковаш. Я подумаю. Подумай, але не довше, ніж до вересня. Найкраще це зробити восени. Ось візьми. Мутрів вирвав із записника аркушик, написав адресу, номер телефону, і подав Степанові я тебе ждатиму. Краще ти приїжджай, сказав Степан. До Шорколя далеко, то приїжджай на Тікич. Тут і на вихідні вибратись можна. Я приїду, але прийду до тебе здорового. Не зволікай. У вересні мусиш бути у мене, бо він якось по хлопчачому пересміхнув плечима і задумливо схилив набік голову. «Хто зна?» «Може, через рік мене вже не буде в Києві. Поїдеш додому?» «Не знаю, там буде видно». «Чогось мені жаль прощатися з тобою», – сказав Степан. «День бачились, а таке, наче знаю тебе давно. Скоро зустрінемось». «Моталіби», – Степан опустив голову, і сумно дивився з-під лоба. Видно було, що він хоче щось сказати, але не наважується. Я різ у батьків один. Ні сестри, ні брата в мене. А так хотілося. У дитинстві хотілося. І зараз будь мені за брата. Мотоліп схвильовано подивився на Степана. Потім узяв його руку в обидві долоні і злегенька вклонився. — Спасибі, Степан Ука, будеш мені за шостого брата. Вони всі троє влетіли до хати, розпашили від біганини, аж чуби парували, а у порозі якось ураз принишкли. Урвалися їхні гарячі голоси, навіть найменший Юрась відчув, що тут не допустив. І сполохано поглядав то на бабу, яка тулила кінчки хустки до очей, то на тата, котрий усміхався, до Юрася зовсім невесело. Степанові здавалося, що дитячі голоси лишилися там, на дворі, вони ще й досі перекочуються за вікном луною, а діти без них голосів тулилися біля дверей, розгублені й осиротілі. Іванко найстарший цій осені пішов до п'ятого класу, зібравши на перенісці глибоку татову складочку, дивився поважно по-дорослому і притримував, за плече Юрася наче боявся, що той знову кинеться башкетувати. Однак Юра стояв тихо, тільки шморгав маленьким пташиним носиком, що майже губився серед налитих щік таких кругленьких, наче малий набрав повен рот води, до двох років не визнавав нічого, крім маминої циці. У сумному подиві звела біля віброванятка на стуня, середульша. Вона вдалася і в батька, і в матір. Мала сірі, спрозелені очі, біле, петльоване личко, але вдачою скидалася більше на хлопчиська, мабуть тому, що повсякчас гралася з братами. Від тих хлопчачих забавок у неї застався і знак на лобі. Підкидала вгору уламок скла, дивилася, як виблискує на сонці, поки він засліпив настуню, кинувши в очі зайчика і цюкнув по лобі. І зараз Степан затримав погляд на тому шрамику, аж стислося серце, так йому захотілося пригорнути настуню. Але він спитав майже суворо. «Уроки повчили?» – спитав. І самому стало недобре, що не знайшов для них ласкавого слова. Обізвався лише так, аби не мовчати. Іванко кивнув за себе і за Настуню, а Юрас, якому до школи було ще далеко, ображено шморгнув носом і сказав. «А баба плаче?» «Ні, синку, баба не плаче». А чого в неї сльози? Тато з мамою до Києва їдуть, сказав дід Іван. Через те баба й плаче, а ти хіба не скучатимеш? Я хочу з ними. Ти ще маленький. Ми скоро приїдемо, сказав Степан. Що тобі привезти із Києва? Нічого, відповів малий так серйозно, що Степанові стало лячно. Як це нічого? Не їдь. Глянув Юрась вимогливо, аж притихли всі. «Ох-ох-ох!» – не витримав Іван Побережний і дрібно закліпав під сліпуватими очима. «Біда, біда! Дивіться мені, щоб слухалися бабу і діда!» на те сказав їм Степан і додав винувато. «Вони поки що в нас поживуть». «Не буду слухатися!» – затявся Юрась. А можна я братиму твої вудки? Спитав Іванко. Чого ж не можна? Ти вже великий. Ох, біда, біда. Тату, дорікнув Степан. Мовчу, мовчу. Батько затилився долоною, крутнув головою. Тут і слів уже немає. Сама біда. Ви ще гірше за матір. Куди це годиться? Ніколи не думав, що ви такі тонкосльозі бо я таким ніколи й не був, сину. Побачив би ти мене отам під яссами і хотів заплакати, а слізка тима. Тепер постарів видно, і очі слабі. Так що вибачай, сину, мені, бо це замість тебе, а воно, бач, не по правді. Я все пережив, старий уже, а душі за тебе». «Біда, біда, що тут іще казати?» Іван Побережний притих, сам собі кивав головою. «А де ж це ваша мати?» – схопилася Ганна і примружилась на дітей, що так і стояли коло порога, наче чужі колядники. «Пішла до баби Січавички», – сказала Настуня. «Я так і знала», – злостиво зраділа Ганна. Порадницю знайшла. Їй треба та аби хто спитав. Ми тут усі зібралися, а вона повіялась. Чи вам, мамо, не однаково? глянув з під лоба Степан. Мені однаково, а їй би мало бути неоднаково, не до походеньок зараз. Походюча Парася. Вона, мабуть, пішла. До Тетяни Грицючки, щоб та підмінила її на роботі, поки ми в Києві та з Києва. То це в Сенький вечір треба сидіти в Грицючки? Хех. Захмикала в Ганна. зганна. Чого ж, Усенький, он торби зібрала, не спізнемось. Нє, всі чавички вона, похатниця, наставить вуха та й слухає, а сікавитці воно як маслом по грудях. Хлібом їй не годуй, а дай язиком поплескати, бо в неї то язик вертлявий, як телячий хвіст у Петрівку. Ну, годі тобі розсердився, старий побережний. У тебе він теж без кісток. Чи про те зараз мова, що ти причепилася до сівачички? На чорта мені твоя січавичка здалася, я за Катерину питаю. Я тобі цопати мені себе. Насправді ж, Ганна таки недолюблювала бабу Січавичку, і найбільше за те, що до неї горнулась Катерина. Таке, як ревнощі зачепали Галину заживе, а ще дужче свербіло, що це ж лебонь Катерина виносить сміття з хати, і не без того, щоб поскаржитись Січавичці свекрухасяка така, а вона, бачте, цяця. -ця. Все воно було ніби й так, якщо глянути ганненого боку. Але трохи інакше. Катерина жаліла бабу Марію, чи як її називали в селі, Січавичку, та й сама нерідко відводила з нею душу. Чому Січавичка? Бо прилипло це слівце до бабиного Марійного язика – не могла обійтися без нього в жодній балаці. Весь вік проробила на колгостному току і зерном молоділа. То це, приміром, як хотіла когось похвалити за добру вдачу, казала. Вона така хороша, як сичавичка. Я на току горох підгортала, то він, знаєте, колючий, муляє в коліна а січавичка – ні, січавичка м'якенька, на ній цілий день можна простоїти навколішки. А що баба Марія прихвалювала все на світі, то й не сходило їй з язика те слово. Навіть про навістку свою, яку бачила раз на віку, син її давно завербувався десь аж на Урал, і баба Марія жила самотиною, Казала, невісточка в мене, як сичавичка. Три дні побула, а й у хаті прибрала, і їсти зварила, і город попорила. Ніхто не бачив бабаної невістки на городі, але перечити не перечили. Хай буде так, якщо це радує сичавичку. Того й не могла собі місця нагріти в хаті, що сама жила чи дощ, чи спека. Дивись, коливається селом, мов гусечка. Ноги в колінах крутить. Настояла з ними на мулькому та гострому. Чим чекує, аби стріти когось та словом перекинутись. Добрий день віддати. І то на серці тепліше. Злих пліток не розносила. Усе в неї любе та гарне, як сичавичка От так приколивалася якось і до котерини, коли та картоплю підгортала на груді. То було їй перше літо за свекрухою. Причелапала із сапкою на плечі, защебетала. «Давай, ну, дочко, я тобі підмогну, троньки, бо ти бачу сама та сама, а воно ж у двох таки веселіше. Та нащо це вам, тьотю? Я сама». Досапаю за милу душу. Е, е мовчки, я теж колись такою гарячою була до роботи, а тоді й не щулася, коли й силонька витекла. Помочі тепер з мене ніякої, але я ж кажу, вдвох воно веселіше. Є до кого обізватися, а то й запомога. А ти, бачу, моторна, славна невістенька, Ганні попалася, як сичавичка. Чим же я вам тьотю віддячу? А якої ще дяки тре? Немає, дочко, кращої дяки за слово ласкаве, казала баба Марія, а сапка її уже бігала довкола картопляних кущів, мов заведена. Баби згинатись не треба було, так літа вже зігнули, що, бери лишень сапку і шуруй. Маже, вам, тьотю, що, пошити приспіло? Кохтину там чи спідницю, то несіть мені. Чула я, що, мадістка, з тебе ні в року, але скажи мені, дочко, скільки старій бабі треба? У мене того ганчір'я пів скрині, і з носу йому не видно. Останнім часом. Баба Марія геть до землі присіла. Веледве запоріг видибувала, то Катерина все частіше забігала до неї. Перед від'їздом до Києва теж заскочила на часину. Хай баба Марія благословить у дорогу. То, кажеш, дочка, таки присилувала його. Поїдете, перепитувала сечавичка і схвально покивувала, маленькою голівкою, мов та Зазуля. Вона тулилась на самісінькому краєчку дерев'яного щиручної роботи ліжка і обома руками спиралася на тоненьку ліщинову паличку. Здавалося баба, висить у повітрі така легесенька. «Поїдемо, тьотю, як воно буде, не знаю». А їхати треба, куди вже далі? І ти спеклась коло нього, як з хреста знята. За мене менш діл, аби Степана виходити, не знаю. Свекруха по ворожках розходилася, Мене відтож аж злість брала, А тепер таке, що й сама пішла би, не знаю куди. А так похитувалась на палиці січавичка. Ніхто тим ворожкам не вірить, а як горе припре до стіни, то за все хапайся. Я теж он буває ж дожду від сина вісточки, а тоді візьму та й прикину на хліб, сіль і печину. Чи хоч живий він там? Як це? Катерина, звівши високоброве, подивилася, на бабу з надією. Та тут мудрості багато на треба. Кладеш на стіл крихту хліба, почку солі, печину, голину септо, потім на голку з ниткою наколюєш хліба шматочок і тримаєш цей маятник над столом. У який бік погойдується, таку й долю провіщає. Якщо на хліб сіль, то на життя значить, а коли на печину, то віщує біду. Ще мама моя покійна отак ворожила на метрофана, чоловіка мого. Коли він на хронті був, скільки не крутить було тою голкою, а воно все на печину показує. Згодом і похоронка прийшла. Бач, Правду показувало. Катерина пересмихнула плечима, наче від холоду. А правду? Я ж тоді, як здуріла була, рву на собі коси та до матері кричу. Це все ворожіння ваше. Після того й чути не могла про хліб сіль та печину. А це вже як сама постаріла, з розуму вижила. То ні ні та й смикне щось за руку. Ану ж, ну, спробуй. То, може, ви тютю, і мені б несміло мовила Катерина і знов мерзляковато повела плечима. Нє, дочко, дурне це діло, я ж кажу, постаріла. Руки трусяться, та й голка труситиметься, хто знав який бік. Не хочу брати гріха на душу. Дурне це діло ворожіння. Горе його видумало. Ну то піду я, тьотю, бо нам вже на поїзд, а вже ніч на дворі. Іди, я молитимуся за вас. Стара провела Катерину за поріг і, повиснувши на палиці, довго дивилася її слід. Перехрестившись, зайшла до хати і застигла не знаючи, до чого прикласти руки. Постояла, постояла, потім підійшла до столу, вщепнула від хлібини крихту, сипнула на крийонку пучку солі і почвгала, цокаючи паличкою до грубки, де ще мала завалятися від зими, подай мізерна вуглина. Катерина пірнула в глуху вуличку. Осіння темрява обступила її як вода, і наче крізь товщу води до неї ледь-ледь прибилася завжди така гучна музика від будинку культури. А десь на широкому шляху тонко підвивала вантажна машина, що везли буряки з поля на бужанку. Віднедавна всі звуки стали чужими для Катерини, і осінь, яка раніше так тішила грибами і бабиним літом, тепер була для неї чужою. Катерина любила осінь і завжди з бентегою дослухалася її обережного наближення, хоча для Катерини й Степана, та й для всього села це була найгарячіша пора. Пора других бурякових жнив. Осінні жнива були набагато паркіші залітні. Навіть жіноцтво, яке не працювало в госпі, як ота Катерина, виходило в поле, бо не вистачало рук, а треба ж того буряка вихопити із землі, поки ясна година. Багато хто ремствував на ту примусову роботу, на з зранку до ночі, а Катерина охоче йшла в поле, бо любила роботу в гурті. Там і пісня, і жарт, і таке, чого більше ніде не почуєш. Зате, коли закінчували порати буряк, першого ж вихідного дня Степан з Катериною вибиралися до лісу. На ожину, на ліскові горіхи, на терен, який наливався у пралісі дорідний, мов дика слива. Степан заводив мотоцикла, правління видало йому в нагороду дефіцитного уральця, і коли Катерина примощувалася на задньому сидінні, обхопивши Степана за стан, ніколи не сідала в люльку, питав «З вітерцем?» Щось лоскітне бреніло в його голосі. То теж були їхні потаємні слова. І Катерина ще міцніше обвивала його стан, пригортаючись до Степана. З вітерцем. Коли вихоплювались за село, вітер так свистів біля скронь, що не могли його перекричати, але саме це і подобалось їм, бо тоді, вигукували одне одному те, чого в тиші соромились. Найбільшим лісовим святом для них були підпеньки, збирали їх ще зовсім молодюсінькими, тугими і маленькими, як цвяшки. Розходилися лісом різні боки, кожне шукало свою грибну місцину, зрідка подавали одне одному голоси, а потім якоїсь митті Катерина відчувала на собі Степанів погляд. Знала, що він любить отак тихо підкрастися і дивитися на неї, але вдавала, що нічого не помічає. Лишень прислухалася до кожного свого руху і теж, немов дивилась на себе збоку Степановими очима. Потім навмисне. Лишала свій кошик і відходила трохи далі, бо знала, коли повернеться, кошик буде повен. Знала, однак щоразу схвильована, завмирала, побачивши диво, і стояла у блаженному заціпенінні, аж поки нищечком підкрадався Степан, обіймав її за плечі. «Стьопо!» – шепотіла Катерина. Він щойно був тут. Хто? Щедрик. Він насипав грибів у мій кошик. Щедрик любить тебе, я знаю. Чого ж ти злякалася? Ти вся тремтиш. Я, я могла не зустріти тебе. Як це? Дуже просто. На цьому світі все таке випадкове, ми могли розминутися. Дурниці! На цьому світі все мудре. — Чому ж ти, коли вернувся з армії, навіть не обізвався до мене? — Бо я тебе любив. — Любив. Якби я тебе не знайшла, то взяв би іншу, — сказала Катерина. — Не взяв би. — А що? Вченці постригся б? — Ні, — сказав він. А що? Я б умер. В її очах прокинулася загадкова усмішка.